sasa ugumba ni kwamba ni hali ambayo inepatikana kwa mtu lakini baada ya muda fulani inaweza ikafanya nini ikarekebishwa hiyo ugumba ana uwezo wa kuzaa ugumba sio lazima awe mwanamke si pande zote anaweza kuwa mwanaume ama mwanamke man, kwa hiyo hapa ugumba famika, kwa kitendo ni kwamba ile ile tatizo lililosababisha achingwe kushika mimba ili kirekebishwa atapata uwezo wa kushika mimba. Kwa hiyo hata huyu kwa sababu ya magonjwa ya zinaa anaweza kushike mimba. Lakini kama atawaona wataalamu waweze kumsaidia, atawaona madaktari, basi tukilikiondolewa tatizo hili la la kwanza badalo ni wadudu wenyewe. Lakini pia kuhusiana na yale matokeo sasa. Maana hayo ni matokeo matokeo ya uwepo wao wadudu. kiujumla hapo anaweza akapata mimba. Mm -hmm. Naam na, na tuendelee sasa kuelezea haya wengine kwamba mi sasa nimesababisha magonjwa haya kwa wanaohusiana. Tuna mechambua kidogo moja tukapata uh, maoni ya wasilitsaji sasa tuendelee. Eh, Ndio. Na magonjwa haya yanathirikia utendaji wa tendo uh, la ndoa lenyewe. dada Na na kwamba naita choke Kumba, haya magonjwa watu wengi sana kwa hizi anatulia wanalipa kwamba hawana uwezo wa kutenda tendo la ndoa wanaume si wanaume nikisikia anasema uh, mimi siwezi nikifanya ki, ki, na hiyo kama ni uh, kama ni utuma fulani ndani ya ndoa yake mwenyewe na kwa nini kwa wanaume hawajui kabisa sababu yake ni nini hapa mimi natasema na, kwamba kwa sababu ya tabia ya magonjwa ya zina yalezo hivi sasa tofauti na kuwepo zamani yamekuwa na ya mifumo ya msingi wa yetu taratibu kwa uhakika na mwisho wa siku tunakueleza kitu kwamba ku kutenda sawa sawa na mahitaji ya ulimwengu wetu ama mahitaji ya sisi wenyewe na kwa maana hiyo ina maana ha, magonjwa magonjo haya yana kuzo na kuzoropesha utendaji kwa tendo na ma aya ya zina. Ni kwa pande, pande, pande zote. Kama upande mmoja, upande pande zote mbili. Mwanamke mm. anaweza kuanza kuhisi kupata maumivu makali, japokuwa maumivu makali si eh, si sababu pekee inayosababishwa na magonjwa ya zina, lakini hiyo ikiwa sehemu ya mtu ambaye alipata ma, magonjwa haya, anaweza kupata ile eh, matatizo kama haya. Maumivu makali, eh, kupoteza hamu ya tendo la ndoa na poteza uwezo wa kutenda tendo la ndoa yenyewe pande zote mbili na kwa bahati mbaya sana upande wa wanaume vinaonekana kuwa ni tatizo kubwa sana kwa nini? Kwa sababu wao wanapakuwa wana, wana, wana, wana kuwa imara, eh lazima punduki zao ziwezi kuwa imara ili ziwezi kufanya kazi. Basipo kufanya hivyo basi wana wanaonekana wana kwamba tatizo ni kubwa sana kwao lakini hili tatizo lipo kwa wanawake pia. Eh tu wanashindwa kulisema na tatizo hili ni na mgonjwa yengine pia. Ni na magonjwa mengine kama vile ugonjwa wa bawasiri ambayo hii ni tatizo katika njia ya haja kubwa ambapo limekuwa ni tatizo kubwa sana na wengi wamekua wasiri. Mume na mke hawaelezani wala hawaanishani kwamba ana tatizo katika njia. Magonjwa magonjwa haya yana yana yanazorotesha yana sana mahusiano. Na kama yanazorotesha mahusiano ni nini ambacho tunapaswa kukifanya. Kabla ya kuangalia nini ambacho tunapaswa kufanya. Kwa mfano, eh, tatizo la kuvu eh, kovu kwa lakini kwa Kiingereza tunasema fungus. Uh, fungus hii imekuwa ni jambo la kawaida tu kwa mwanaume na mwanamke. Lakini imekuwa ni kero kwa sababu fungus hizi zimekuwa zikisumbua, zikileta miwasho, zikileta eh, matatizo mbalimbali katika eh, mwili wa mwanadamu. Lakini si hivyo tu, tumeona pia tatizo la kilonitaja hapa awali kwamba bawasiri pamoja na vidonda vya tumbo. Sasa hivi e, sijui ni nyinyi ambacho kimeanguka lakini kila mtu eh analalamika kuhusiana na tatizo la vidonda vya tumbo. Na kwa uwepo wa tatizo la vidonda vya tumbo pamoja na wasili, zini kuwa wanandoa wa hii bawasiri. Vile zikiwafanya ikiwafanya wanandoa wasifurahie ndoa zao. Kwa maana ya kwamba inapofika wakati hata kufanya mijadala ndani ya ndoa mwanaume ama mwanaumi ambaye anasumbuliwa na matatizo haya hana raha kabisa hana raha kwa sababu gani hana raha kwa sababu wakati anajadili eh, mambo ya, ya familia anajikuta anapaswa kusikilizia maumivu majonzi mbalimbali katika eh, mwili wake sasa kiendo hicho kinasababisha yeye kama yeye kama mwanandoa ashindwe kufanya sawa sawa na mahitaji ya mwenza wake. Na hapa sasa inaigua mambo mengine, nigogoro ya hali ya juu katika ndoa za hivi sasa ni kwa sababu ya usiri mkubwa wa maradhi ambayo yapo. Unaweza ukawa usiri wa kujua ama usiri wa kutokujua eh wa haya ma, ma, maradhi mbalimbali hasusan eh, haya ya kuambukiza na haya ambayo tunaona ya kitabia kama e bawasiri pamoja na vidonda vya tumbo. Ndao kuniambia vidonda vya tumbo ni matokeo ya magonjwa ya zinaa. mmhm mtu ambaye ana historia ya uwepo wa magonjwa ya zinaa na mara nyingi akipimwa aki, aki, eh lazima anapatikana pia na vidonda vya tumbo. Kwa hiyo mtu vidonda <coughs> vya tumbo aki, aki akiwa na vidonda vya tumbo ni zema. Ukafanyika wa kupima pia maradhi mbalimbali hususan haya ya magunjwa ya zinaa ili kuweza kubaini tatizo liko wapi kwa sababu eh, watu misikia wanasema hakuna dawa ya vidonda vya tumbo wanasema ukiona vidonda vya tumbo utahangaika tu katika kufanya ratiba ya vyakula mbalimbali lakini nini mwisho wa hiyo ratiba ehhe utaacha vyakula vingi sana. Mimi mwisho uache hizo vyakula kula unavyoviacha. Pengine unaacha vya muhimu sana ambavyo ndio vinakuzenga afya yako na kufanya uwe na Haya Eric, taendelee. Sasa tumeambia kwamba kuna mambo mengi na sababu. kuna videnda vya tumbo. Sasa inawezekana kwa sababu umesema ugumba unawezekana kwamba ukatibika Haya mengine pia inawezekana. Uh, na yote yanowezekana uh, kama vidonda vya tumbo vinaisikana pia kutibika kwa urahisi uh, haya matatizo ya bawasiri na bashinikizo la damu pia vinaweza zikatibika kwa urahisi endapo uh, mtu mfika ama mgonjwa ufika akafuata taratibu na kanuni ambazo ataelekezwa na daktari kuzifuata shida iko kwenye kufanya uh, maamuzi na kufuatilia maamuzi ufika sasa watu wa vidonda vya tumbo wanaweza kupona tena kwa urahisi sana na kama atakuwa makini anatatiza vidonda vya tumbo ambavyo vime labda takribani miaka kumi ndani ya siku saba tu ana Eric kwa kweli tafanya nini kudadigana na haya magonjwa Ah kikubwa kuliko vyote ni udhibiti udhibiti sahihi wa mihimko ya mwili yetu udhibiti wa afya zetu udhibiti wa upendo wetu unajua unapokuwa na upendo wa ajabu unakusababisha wewe umlinde mkeo, ujilinde wewe mwenyewe, umlinde mpenzi wako na kumuona wathamani Kikubwa ni kwamba watu wengi wajajua kwamba mwili wa mwanadamu ni wathamani kuliko kitu kingine chochote. Haiwezi ikafananishwa na dhahabu wala lulu. Kwa hiyo mwili wako unapotambua na kujua kwamba mwili huu una, una una una nini eh kwamba mwili huu ni ni, ni daisi kiasi gani na unapaswa kutunzwa namna gani basi mtu hawezi kudhubutu kuweza kufanya eh, jambo hili kwa mfano katika jambo ambalo ni, ni, ni, ni zuri sana na pengine watu wengi hawajapata kulijua ni kwamba mwili wako wewe una thamani kuliko kitu kingine chochote kwa hiyo afya yako ni bora hicho ndicho ambacho tunaweza kusema watu wanapata kukifanya na si eh, vinginevyo bana wakilindana katika ndoa eh, ndoa zitaweza kuwa ni kitu cha